Hej, Johnny Andrener, utvecklingspedagog i IKT i Borås stad. Jag tänkte att jag skulle göra en liten betraktelse kring programmering i skolan. Programmering i skolan, är det verkligen någon nytta med det? Är det någonting att ha? Är det någonting som vi ska börja med i skolan? En del säger det, andra säger att vi absolut inte ska göra det. Vad ska det vara för nytta med? Ja, nytta med, man måste ju hela tiden veta varför man gör saker och ting. Alla ska inte bli programmerare. Nej, det är ju förmodligen inte därför vi programmerar i skolan. Det vore ju märkligt. Vi har ju flera ämnen. Vi gör flera saker som man kanske inte direkt kopplar till vad eleverna ska bli. Vi kan ju ta ämnet slöjd. Alla ska inte bli snickare eller skogsarbetare. Det behöver man ju inte bara för att man ska ha slöjd. Det är så många andra saker som vi lär genom ämnena. Ja, vi kan jämföra det med diskussionen kring att skriva för hand till exempel. Måste man verkligen kunna skriva för hand idag? Är det någonting att ha? Ja, måste skogshuggaren lära sig att fälla ett träd med yxa idag? Vad är det vi egentligen måste och varför gör vi de här olika sakerna? Hela tiden så handlar ju samhället om att det går framåt. Vi går framåt, det händer nya saker, tekniken går framåt, utvecklingen går framåt. Så är det ju. Socrates sa ju att skrivkunsten gjorde människan latare. Ja, vi pratade idag om att mobiltelefonen kanske gör människorna asociala. De sitter och blippar på sina telefoner istället för att prata med varandra. Det kanske var samma sak med boken att den också hämmade den sociala delen av vårt liv så att du glodde i en bok istället för att prata. Så att det kanske hade rätt, så vi kanske inte skulle ha några böcker, inte några mobiltelefoner heller för den delen. Men eh, programmering var det jag skulle prata om. Ja, det är ju inte för att bli programmerare som vi har programmering i skolan förstås. Vi har ju haft programmering tidigare i skolan. Kanske någon har blivit utsatt för kompisprojektet. Kanske någon av er som lyssnar har knackat kod i basic och skrivit massa siffror på rader för att få datorn att utföra någon enklare beräkning eller någonting. Nej, programmering handlar ju om helt andra saker. Det handlar kanske om att skapa. Det kanske handlar om att samarbeta. Det kanske handlar om att se konsekvenser. Det kanske handlar om entreprenörskap egentligen. För visst hittar vi en mängd med stöd i våra styrdokument att programmering absolut kan vara någonting. Det är ofta som vi använder den här frasen att varje elev efter genomgång grundskola kan använda modern teknik som en ut. Som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Skapande. Ja, absolut skapande. Men också de andra tror jag. Kommunikation. De som har programmerat tillsammans med sina elever upptäcker ju att kommunikationen mellan eleverna ökar. De vill visa varandra. De diskuterar problem och lösningar. Så absolut får vi med lärande också. Och teknik. Ja, programmering kan väl ses som, som teknik. Och I teknikämnets syfte så står det att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Och det är väl det som programmering mycket handlar om. Ja, jag tar ett sista också. Jag tar ytterligare ett citat. Det citatet det tar jag ur en tidig del av läroplanen. Jag tar den direkt under skolans uppdrag. Jag läser. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Ja, det kanske är programmering.